Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rrbil alamin was salatu was salam ala rasulna muhammed wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah ne falenderojm dhe vetem prej ti ndihm dhe falje kërkojm dhe lutem Allah xhallahu ala qe t'na jap sukses ne udhtimin ton drejt msimit te fes si duhat dhe si kur e lusim gjithashtu Allah në gjellewala që të naruan nga gjdo e kje që devim dhe lejthitje. Po vazhdojmë edhe son të melenë Allah të madnuar me ligjeratën e dy të seris së re që kemi filluar e cila kemi thënë nga një aspekt të shvërshdimësi e seris e kaluar që ka të bëjmë formimin ndërsa nga anë atjetër është ere përshka këtë tematikave që i trajtanë. Andajnë e takimin e kaluar kemi bërë një hyrje në lidhe me adhurimet e zamrës dhe kemi përmend rëndësin e këtëre adhurimeve, ndikimin e tyre dhe nevojnë që e kemi ne si besimtar që të ndërtojmë ve zamrën tonë me këto adhurime. Nërmali është në, në ruha lezër në qovëse dëshërojmë që të përmendim e pika tira që kanë të bëjnë me këtë hyrje, do të kemi qëfar të prezentojme qëfar të themi nga se vetëm tema e zemërave dhe adhurimeve të zemërave, është një tem që kërkon seri në vetin e saj. Por duke mos të shruar që të zhvenduasemi shumë ga temat kryesore, dëshroj që son të melenë allotë të mërnuar, të fillaj drej për det me adhurimin e parë, që duhet ta pastrojmë zemërë dhe ta bëjmë të gatsh me këtë zemërë, që tjetë funksionale dhe t'aluan rullë nësaj si duhet. Normalisht, djetarët islam kur kanë trajtuar adhurimet e zemrës, nuk kanë djekur ndonjë nuk kanë djekur ndonjë renditje të caktuar. Dhe tëtë nuk ka renditje që do mësë dëshmërish duhet i përmbat një riu asaj. Mirë po varsisht nga këndi që janë qasë edhe pas taj kanë djekur renditin e caktuar. Për shambull, Fjala la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah, fjala shahadetit, dëshmisë hyrjes në Islam i ka kushtet vetë. Mbit sa ndërtohet kjo fjalë dhe është funksionale. Andaj disa prej dietarëve kur i kanë trajtuar adhurimet e Zëmrës kanë pëlqyer që fillimi i këtyre adhurimeve të jet pikërisht nga kushtet e kësaj fjale prandaj ka filluar të flasim për bindjen, për vërtetësinë, sinqeritetin e kësaj rrugë. Ndërsa disa dietar të tjerë kur kanë filluar të flasin për adhurimet e zemrës, ionciuar nga këndi i ibadetit, i adhurimit, e që adhurimi ndaj Allahut Azza wa Jell ndërtohet në tre shtylla themelore, që janë dashuria ndaj Allahut të mëndur, frika ndaj tij dhe shpresa në të të e nështyllat e i badetit. E disatë të tjerë nuk kam përfil as të parën, as dytën, por kam prezentu në mënyrët përgjithshme adhurimet e zemrës. Renditja që unë dëshvetë të ndjeki është renditja e i badetit dhe adhurimit. Andajson dhe do të fillojme me adhurimin e zemrës respektivisht me dashurin dhe allaut të madnuar. E cilë e pa dëshim se meriton që tjetë teme e parë e kësaj tematike nga shumë aspekte e që nuk dua ti veçoj në një pikë caktuar për vetë trajtimin e kësaj teme do të na bindë se kjo është tema që duhet filluar me te. Dhe të. Dashuria dhe Allahu të mallëuar të ndruallazër dhe motra është një temë aq e gjerë, aq e degzuar, saqë më të vërtetë është shumë problem ta përmbledhësh dhe ta prezantosh kështu në një ligjëratë përshka këse në te përshrien aspektit të ndryshme, qoftë dëshurian dhe Allahut si pjesë e besimit, qoftë dëshurian dhe Allahut si pjesë e adhurimin dhe Allahut, apo qoftë dëshurian dhe Allahut si shtëtës dhe motivuas i besimtarit në kryën e adhurimeve në përgjësi. Pra dhe nga cilë të kënd që e merë me trajtu dëshurian dhe Allahut Gjallewala, do të kesh qëfar të thua. Për shambull, Në që ufës i qasëmi dëshuris në Allah të mënuar nga këndi i besimit, atje duhet të sëqarojnë pastaj, ku fitë e kështë e dëshurie, kur është obligative, dëshurien dhe Allah gjellewala që është e pëllqyër, pastaj, kur kjo dëshurie mund të kalaj në idhujtari, e kur i bëhet Allah të shirkë në këtë aspekt, pastaj lojët e shirkët e kështë më ranë. Gjështu në anën tjetër me foljë për dëshurin si adurimi zem manifestimin e kësaj dashurie, çfarë e sill këtë dashuri, pse duhet Allahun ta dojmë në kuptimin e asaj që ka dhënë me zemrën e, e kësaj me radhë. Ja munduar që të bëj një përzierje mes kësaj dhe asaj. Do të thotë që të bëjmë një prezim të përzgjedhshëm në lidhje me këtë. Prandaj, e para që dua të filloj me të, ka të bëjë me definicionin e kësaj vepre, e këtij durimi si e përkufizojnë djetarët dëshurin dhe Allah o të marnua. Djetarët kanë përmendur dy mënyrat të përkufizimit të këti adurimin. Mënyra parë e që ka të bëj me aspektin gjuhësor dhe mënyra dytë e që ka të bëj me aspektin fetar dhe shëriatik. Edhepse me stu e dy mënyrave ka ndërlidhjet madhe. Mir po, dietari i ijuor që është marr shumë me këtë çështje dhe ka shumë libra të shkruara për këtë çështje, Ibn Kajim al-Xhuziyri rahimuhullah, përmend mbi 30 definicione që kanë të bëjnë me dashurinë të Allahut të mëndur. E pastaj kur i përmend gjitha këto definicione, thotë asnjëra nga këto nuk është dashuria ndaj Allahut. Realisht nuk është, e cila është, thotë gjitha këto janë Ato që kanë të bëjnë ose me urrësitë e kësaj dashurie, ose që kanë të bëjnë me rregullat e kësaj dashurie, ose që kanë të bëjnë me reflektimet e kësaj dashurie, manifestimet e kësaj këtu më radh. Ndërsa thotë nuk ka definicion më të mirë për dashurinë ndaj Allahut se vetë fjala dashurie. Ngase thjeshtia saj e bën të bukur dhe përjetimi i saj i këndshëm e bën interesant. Çdo tendencë për ta porkufizuar e dëmton. Andë një gjithë që është e hapur dhe e gjerë dhe e bukur, gjithë internim të mund të kushton me kufizim, ma dje dhe me shëmëtim. Por, dy që është duhet me abonë a këti kufizimë, mësme në unë kështë të përgjithë shumë, andaj me lejani që vëtëm të përmeni disa kuptime gjufësore që i silë në vetë nëso fjala el mehabbe, që në gjuhë në rabë është dëshuria. El mehabbe ose hubbullah, Dashuria Allah e Allahut të mënduar, kjo fjalë në gjuhën arabe el muhabba vjen me shumë kuptime. Por ndua ti përmendi disa prej tyre që spa ku ta parafray për çfarë lloj dashurie bëhet fjalë kur flasim për dashurinë e Allahut të mënduar. Kuptimi i parë gjuhësor i fjalës muhabba që ne po e përkthejmë dashuria e Allahut të mënduar, kuptimi i parë i kësaj gjuhësisht është qilë tërsi dhe diq e bardh panyola. Do dozë, diqka do, sa so me e qilë tërë që është, sa so me e panyolosër që është, sa so me e bardh që është, aq me afrë këti kuptimi është. Edhe veq që ta shpërshunaj me kuptu, në raportë me alonë, se qëfar formë përmerë kjo lejadurimi. E dyta, kanë thënë djetarët, kuptimi e dyta është një lej e përsije, Një lej e përsije dhe një lej shfaqe vërdushme që nuk fshehet kur Dhe qka që gjithë mund duket Dhe qka që gjithë mund shfaqet Asë njëra nuk përëndon dhe nuk hum Edhe për këtë loj kuptimi përdoret shpreja me habbe Që në shëreti kishtë është dëshruje në allotë manuar Dhe qka që gjithë mund është në e përsi Dhe gjithë mund është e dukshme, e shkelqyjer kur nuk përëndon Kuptimi i tretë që e kam përmenë në dietarët, rafshin gjusësor është, dhe që është e qëndrushme dhe stabile dhe e vazhdushme. Andaj, kur dëshirot në gjuhë në rabet të përmenë dhe dhe që është e vazhdushme dhe e qëndrushme, përdoret përmesë saj shpreje që edhe fetarisht përdoret për dëshvind e allatë të manuar. Kuptimi i katërt ka të bëj me esenësën dhe bazën Aja që ka është Më e rëndësishme e një tërësia Më e rëndësishme e një tërësia është Për shambullë Në që ufëse marëm portokallin Apo Më e rëndësishme e kësaj tërësia Që është edhe levore i ashtëme Dhe brendi cilë është E brendës shme asaj Aja i ashtëme është kujdesi për te Andë a gjdo që e kam bërshtjelsin Dhe e kam bërthamen që është pjesa më interesanta Pra ndaj kur dëshurët gju në gjuhën e rabët të përmenet pjesa më interesant e një tërësia, përmen me kështë preje që është dëshurjen dhe Allahot, el-Muhabba. Dhe gjithashtë të prej kuptimeve është ruajtja dhe kujdesi. Andektojen pas pej kuptimeve gjyësora që nuk jenë vetë dëshuria. Por Ibn Kajmë Rahimullah thotë këtojen reflektimet e dëshurjen dhe Allahot të madhnuarë. Prandaj, reflektimi i dashurisë te Allahut asht një lloj cilërtësie, një lloj kujdesmërie, një lloj bardhësie, një lloj epërsie apo një lloj gjithashtu shkëlqimi dhe dukshmërie vazhdueshme, një lloj stabiliteti dhe qëndrueshmërie, esenca dhe origjina dhe bërthama e një tërësie dhe ruajtja dhe kujdesi. Shikos sa shumë përfshin fjala muhabbah. Dhe kjo është rezumeja e kuptimeve, jo tër kuptimet. Ndersa në aspektin fetar shriatek që nevena duhet tash një përkufizim gjitha kështu edhe këtu probleme me përmenë realisht që ka o dëshurien dhe Allahot në kuptim në asaj se kja o dëshurien dhe Allahot dhe asë një fjal nuk mundin ma shumë me shtu kështu probleme me definu këta dorim mirë po edhe këtu djetarët e kam bënjë një përkufizim të nërlazër në bazë të në bazë të manifestimit të saj nga se dëfriën dhe Allah të është një qëja brëndshme askus nuk edin është baza e fesë si kurse të apërbendim mirë për nuk edim ne si duket ajo ajo prietohet dhe gjithashtu është një si kurse imani shtohet dhe paksohet rritet dhe zvoglohet nuk është gjithmon konstante dhe stabile gjithashtu dëshuria që njeri e shpre ndajtë tjerve është disa loja Andaj si të adim ne se ku është vija ndarëse mes dëshruisë njëriot ndaj Allahot dhe dëshruisë njëriot ndaj të tjerve pos Allahot Ku me dit në ku është vija ndarëse Shikani se e kanë tretu djetarë këtë tem Filimesht dhe nëruar në mundëm në hullë për dëshruin dhe Allahot në kuptimin emosional apo në kuptimin thon, të argumenteve që na e shtui dëshinë e Allahut atë gjall, po ju edhe na e çarsojnë me këto definicione. Do të isha pak duke të ngarkuar, por është e domosdoshme që ti kuptojmë disa gjëra për të vazhduar më lehtë pastaj matutja. Njeriu, njeriu është preh ose ta them ndryshe, njeriu të ndryllazor është fitan dashurin dhe një lloj simpatie dhe një loj a fërsije, ndaj di shkafit për mes dy rrugve. Për mes dy rrugve. E para është aspekti emocional, e që në këtë fush, aspekti logik dhe jërësys nuk ka shumë, nuk ka shumë hisë. Apo? Për shambull, nëse njerit donë me e dashtë fmiu në ti, a duhet argument të logike me e bindë Jo, është emocijan, së në ndalë, do është edhe logikisht ka herë, ka arsye mos me e dasht, nuk mundet pa e dasht. Apo, nga se këlloj dëshvërje përcaktuat me emocijan, një me logik dhe me arsye. Për shemull, dikush ta duhet me dasht babën, argument që duhet me dasht babën, s'ka argument, është në dijen e natërshme, emocijan, nuk ka këtu ndryhjurje, arsye dhe logika. E këptut? Andaj ka aspektet saktura që nj e shprejt dashurin dhe tyre, ju përshka këtë fakteve, argumente, ju përshka këtë njohjes, po thjesht përshka këtë një emocion të branqëm, që s'ka mundë si me rezistu. Dhe mënyre e dytë është, nuk ka shumë qasje e emocioni, ka qasje në këtë retim dhe e përca këtan, a fërsin dhe dashurin, aspekti logik dhe jërsyjes. E një e dënë, nuk e një sën e dënë. Në qofë se dojnë të ashtë dëshurin dhe Allah të ashtë me e. Apo përca këtu, ku i bjenë, dëshurin dhe Allah të ka të bëj me dyten, me njohin, s'ka të bëj me emocionit. Në tushmëria dhe emocionit e ka një shtytje dhe një hisje. Apo, porralisht e një këtë dëshurin, vetëm aspekti njohes. Pra ndaj, të nërëllazër, këtu fillene e ndarja, mes dëshurive të ndryshmërin e kësaj bote. Njëri ju e Për shembull, ë për shkak të arsyeve të ndryshme. Për shembull një pyetje është: dashuria e natyrshme. A është e natyrshme që njeriu në rast të frikës të don sigurinë? E natyrshme është situatë e don sigurinë. A është e natyrshme që njeriu në rast të uris të don ushqimin? E natyrshme është diçka që nuk është nuk është i pazar, është e natyrshme kjo gjë. Gjithashtu ka dashuri që ka të bëjme aspektet e mëshires dhe afërsis. Si kërso është dashuri e prindin dhe e thmiut e thmiut ndaj prindin dhe ti e të afrmet, afrmet afrme, afrme, bashartëve me zvete e kështu më radhë kjo dashuri e mëshires dhe e afërsis. Dhe lojet e tira të dashuris. Gjitha këtu jënë dashuri më djene të afërsis por a prodhojnë këtu madhërim Dhe a kushtëzojnë këto lojt dashurie në nështërim? Këto është vijendorësatë. Dashurie në de Allah të nërëlezer është ajo që burën nga bindja dhe besimi. Apo? Si kurse e kam përsa këtu e, djetarët, është lojt dashurie e cila nuk i takon askujt pas Allah të manuar, e cila dashurie dësh qëfarë bënë? Dëmës dëshmërështë. Dashurie e cila dëmës dëshmërështë. Apo? Apo? e sill nëriu në shkallën e poruljes, në shkallën e nështrimit apo në shkallën e një lloj varësie të vazhdueshme, në shkallën e dhënjes për parsi gjithmonë para çdo gjëën kët botë dhe në shkallën e adhurimit të vazhdueshëm. E që të gjitha këto nuk janë të doshtira ato. Ai që e don babën dëshurian dhe i babës asil madhërim ja, s'ka madhërim, ka dëshurian kër e dënë ti një mikë tonin kjo dëshurian nënkuptan me ndëgju krejtë që ka tëtë të të, pa e kontestu jas dhe me thonë është dëshurian kër vje puna të kënështrimi i ka i ka kufizimet e veta ndaj dëshurian dhe aloqe leoala dalangat e tjerat nga se nuk është emocion nuk është eufori është njohje e cila silë pastaj në nështrim, silë për ullje, silë madhrim, dhe silë ndjekje të pak kushtëzuar të qdo gjithë që vjen nga burimi, a saj që nga pojdojmë. Në që se me ditarë dhe saj, kur kivë aktë, i ngonë mirë, e kuptanë thjeshtë qka kjo dëshri, e kur kjo dëshri. Pra ndaj, të nërë lezër, djetarët kanë thënë se, qdoj dëshri në dhe i një kujtë, që silë madhrim dhe në prejkë në kufet e besimit, dinë pastaj me qenë dashurije, shirkut, ga se edhe në dashuriko, ka shirkë, ka i dujtari, kur, kur nuk është në kufet e embosurit dhe normalis, kur te i kalam pastaj në fushën e tjera që kanë bëjmë me nështrimi dhe me madhërimin, fjala madhërim është vëdveti u e njurë, s'kome me sërua. Përndëja laugën e gjerali, në gjerali që ka thotë për këtë që është tjaftër. Në shumë ajete, në një përtynë dëgjënja Allah që ka thëtë Kështë të kjo më në nënësi më dhe me kuptu si ndarje për të pas ma letë pasaj gjithë më me di se ku ka të bëj me dëshmjën dhe Allah e ku ka të bëj me dëshmjën dhe i fmiut që ka një dinu përzijet ose për balë tjerve Në një ajet në surëm të ube në jetë 24 Allah u gjellë uala thëtë Kull inkane aba ukum وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجيهادي في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره الله جل وعلا الذي ما كثت ثوي تجذ نقوفث babalartë e juaj, në qoftë se bitë e juaj, në qoftë se vëllëzët e juaj, në qoftë se gratë e juaja, në qoftë se familje dhe farefisi juaj, në qoftë se pasuria që keni fituar, në qoftë se trektia që keni frikë mos po dështën, në qoftë se vendbanimet e juaj që i pëlqen ju, këto të tëtë, a ka njëri që ka përstaj, ka e tjetë ati këto përfljefët, në qoftë se gjithë të këto për juve, janë më të dashurë se Allahu dhe i dërguari dhe gadishmëria juaj apo për sakrifiku për Allahu dhe pegamberi në gjithmonë qëse këtu e në më dashura se Allahu dhe pegamberi fa të rabbesu kjo është kërsnim nga Allahu Gjallahu Ala atëra prit një pra dhe cilë Allahu në vendim qka ka më më juve Allahu ka vendimin andë kjo është formë e kërsnimit mirë Allahu Gjallahu të nërëlezer nësën vend në kuran në obligon me i dash prindë apo me i dash prijnë nësa vendë në Koran, Allaho nga obligan me i dash tjeret nësa vendë në Koran Allaho nga obligan me u dash me zvete nësa vendë në Koran Allaho gjëllëvele nga obligan me i rujt vendbanime tona nësa vendë në Koran, Allaho nga obligan me rujt pasurin tonë, mos me shkapërder dhe mos me shpërdojrë, nësa vendë në Koran në shumë vendë në Koran e pse tash atë dashurit që nga ka ushimet e për gjatë ajetet shumë të në Koran E pëse ta është përna kërstënë që se ne e dojmë atë? Nga se këtu ka dojmë e dëshu i tjetërë, ju e dëshu i që ju është normali për ju vabëton. Këtu është ta është një ka tjetërë, te bim një shamë në konkretë. Allah u përthotë, nuk ka penges, nuk ka penges, me e dashtë trektinë, nuk ka penges, me e dashtë pasurinë, nuk ka penges, uh, nuk ka penges, me e dashtë vendbanimin tënë, s'ka pengesë. Nuk ka penges me dashrë babën tën, e nonën tën, e gruan tën, e fëmin tën, është obligativë. Ka pengesë. E kur bëhet pengesë? A bëhet pengesë kur ato, këto gjëra po bësh kaktore që ta refuzosh thirrën e Allahut të manduar. Ë kjo problem pastaj. Se kush të ka bë dashuria tënde. Kur dikush mashëm e dën pasurinë se zeqatën. Apo Allah ja ka 100% i ka thon 97.5 është e jotja. 2.5 duhesh me e dhon. Zeçat, apo ai këto 2.5 që aty që aty konteston dashurin e Allahut, jelosun e ja apo. Te 2.5 apo Allahu ja ka spru dashurin. Dashurin e Allahut nuk na e ka pru Allahu më usprovu ku te 97.5. Te 2.5. Edhe që ty në qytetin gjendje që se 2.5 më dhon për parsi. Fjale se Allah, para kojtës të tënde, e ku është imani e të pra. Allah u Gjellë e Gjellalu nuk ka, ku, nuk ka kërkuar për neve, si kur që ka kërkuar nga Ibrahim e përsa me e therë djallë në ti. Apo? Që me e shpejt dëshurin. Ska kërku për neve, kështu. Jo. Nga së të të tëshë sprovë. Nuk e ka pru Allah u Gjellë e Oala sprovën e dëshurin në ti në këtë mejdan. Therë e të këshurë e për dënë. Jo, kë Tjetë shkaktarë që nju me hubë fenë e ti. Edhe kjo është të kërkuar. Andaj, sa kërkuat për balësë e begatije që la ti ka donë të fmive, tjetë për Allah në sa për ty, i bianë që është një kërës një kërës e kërës e me kënë 2.5. Edhe këtu, të koha për punë. Ti ka e për Allah njësë të katër orë. Njësë të katër orë ti ka e për punë. Në kuadrë të njësë të katë Në qovë se e këshyrim, nuk i ben atë 2.5% nga kua që të kepë, nga 1.100% një 24 orë, në sprovën se e adonë Allah në nuk edhe në Allah nuk e ka prunë një 24 orë, qësa e më nëmci kjo, e ka prunë atë 2.5% që aty të ka thonë, nëse dhe që tu i e për parësi, gjithë shkavit, para se si një përgjallat, atërë, atërë, kjo a jepë me kuptu se dashuria është inekzistejnë të përë, nuk edhe në Allah në gjele gjele Pra nuk është çështja që çkatrohen të gjitha këto, nga se çto janë 100 avent të Allahut. Kush të ka pasurinë, Allahu. Kush të ka familjen, Allahu. Çfarë famil? Allah. të jap, thotë, unë do të bëj ti prishë. Sa është kuptimi kësaj absolutisht? Por Allahu kërkon që çdo gjë që ta ka jap, është një hise, është një fushë, është një dimension ku fërkohet dashuria e tënde Allahut dhe pangopsia jote përballë begatisë e pangopsin se kali pa lamë me e thyme 50-50. Po me 97.5, apo delë balbungi, 2.5 kalëzë që si jetë u lekëmu 97. Se përhanë Allah. 24 hërë ti ka e për flajë për lëviz jetë jetën tonë, përna, a po? Në 24 hërë përkëm për tje 5 kohë me i falë, s'ka kërku e përkëm të këndër tënë. Parëmëndën të shkum kuha e lirë për gjumë, për ushqimë, për a Ar arktimet tjera ti shkon koha e namazit e koha e kundrit ti shkon koha namaz. A kish me pas Allahu drejt me kërku kët për njerëve? Po patjetër. A do të ishte edhe keni çmim që e meriton dashurinë te Allahut? Po vallahi. Po. Për shembull, na çofs Allahu kish me thon, nga Tersia e pasurisë që keni. Nga Tersia e pasurisë që keni. 97.5 është te Allahut, 2.5 është te Juve në qëfë se dëshirani me pagu qmimin e dëshurisën e Allah Gjellewala a do të ishte 97.5 e pasurisë ton 97.5 e kuhës ton 97.5 e krejtë qka kemi a do të ishte qmim i mjaftu shumë për me i tregu Allah që për e dojmë apo shumë shtrajt në kashti zotim e pagu a shtrajt alir jo 97.5 po ni qënë përqenë me dhonë besimtarë për Allah Gjellewala me fitu dëshurisën e Allah dhe falën e ti është lirë Gjase prap kthehet etja. Çka i duhet Allah dashnia jote ataft? Nuk i duhet. Ti e fiton përsëri. Por prap Allahu xhel lewala e din kush je. Ai ka kriju. E din se mi me 2.5 me qe edhe një më shumë baje gjithë shumë njerëz bin afton. E ka ditë Allah ku më e do vin afton. E ka ditë. Ka dhënë namaz që sa so, sa so, sa so falë njerëz pas votë. Këto re sa ku është hesapi ataft. Vetë që në namaz më ma shumë farz me kon, masjacie, baje ishëm për gjithë mua për të në halaf të ka ditë Allah ku me e dovin pra ndaj qëtu vijet ndarë se janë ato ku prek dëshujen dhe Allah gjele gjele qëtu e kalipaj, se kalipë të, të ato atje e kalipë për të qëka tjetër po kjo që për flasëm është me i kalzu se unë Allah në edu qështë edhe në Allah në tim pasuni, për shambull kjo pasunia jemë për para që kjo mune e po qështë i kalzën se edhe në Allah në mashu se pas Me qka? Me 2.5, subhanë Allah. 97.5, ti janë, ti për, ti e shvipëzën, 2.5, e ja për allan, Allah, Allah dhëtë kjo ëshajse, ti spija për parsi, pasuris në mirë, po pija për parsi, Allah dhëtë pasuris, subhanë Allah. Ti flenë, Allah dhëtë, qële, jatsia, nëra gjasht e gjysë. Pe i gjasht e gjysë, e kur forën jatsia, ki dhëtë me flejtë, pa e forën e që i nëzbonë me flejtë. Sitë gjasht e gj kidet me flejt, sabahu në pes e gjys, apo? dhe më hëll, dikon afën një më dhët orë, Allahu për thotë, flej, një më dhët orë, flej, pëse të të rrim për qefet uja e vonosh në gjum, të Allahus të ka thonë rri, të i pejt që tashë më shme flejt, të i rrim në pes e gjys, flyt, ka thonë në pes e gjys, qau një dhët minuta, falu për mu, ka dhe që i për më dërë më shumë se gjumin, a për thonë Çoni 10 minuta ka thënë që po m'don më shumë musë se këta 11 orë ato. Ku ke poksi marr veshja ato? Kush të ofron kështu ta bëj? Edhe e pranon, e pranon me 10 minuta e pranon mi kallzu se më shumë m'don musën se, se gjumin ato. Paramendjes ku ne kundër ato. Andaj që kur Allahu thotë nëse edhe çtu bini, fa tarabsu, atë e pritni vallahi. Atë vaj halli perioven. Atë kjo kjo është kërcënim. Prandaj Allahu xhelal xjelaliu, domethën garab të di ka kërkuar një dëshri që nuk ko të bëj me ato dëshrit e tjera, është njëshka speciale, e posaqme, që thash përëdhën, përëdhën një farloj, respekti, madhrimi nda Allah të manuar, përëdhën një farloj nështrimi të pakushtëzuar, dëshnia nga Allah të të gjelatën. Qëka do që të vjenë këtaj, a kime u e me e provu, për shambullë, Donëme kuptu Allahu xhallahu ta kan dalun isen haram e ka bëu. Na po kem çeh me bëu at haram, po pe provojm një herë në një viet si eksperiment, të këqishim nëse në më kaq për larguam. A pranon dashuria e ndë Allahu të më provu Allahut produktet? Ja, pranon. A pranon dashuria e djoku i tetë më provu? Pranon. Nëona e Bunjillën e provon thush valla paske bëu mirë, po mus po pëlqen. A e rrezikon kjo dashinë ndaj nënës? Jo. Ja të ku mirë kupton unë shumë dysh, po takona. Apo ta blen diqosh një test mirë, Allahu e shpule, po s'e sti leham. Apo a, a rrezikon këtë dashurinë? Ja, s'e rrezikon dashurinë. Apo se produkti çdo kujt provohet. Amë Allahu më hapu ja produktin i Arab, po s'e shija jam kja, po pra, të. me kjo, po s'po ndojsh e prapë. Zguxan më i thon se po m'pëlqen. A ko ka njësi ku të tjerëve dallon shumë opton. S'është e njëjta. Andaj nuk nuk është thirr me i dallu opton. Nuk ka, nuk ka let me i përzija dhe është njeri i përzin kur t'i pëshilën shumë pun se ashtë e qartë kur du t'me do shtë Allahon sa du t'me do shtë to shumë i mvijat e qartë pra ndaj dashurja nda Allahon të është dashurri e pa kushzua është dashurri e cila pa dyshim si një faloj madhërimi për balëti që e dën një faloj respekti në nështrimi në djekje dhe pasimi që nuk ja kushton as kuj tjetër pas Allah o të bërë e kutale. Prandaj Ibn Qajim Rahimullah thot se njuhje e këture ndarjeve cëleve ndarjeve të dëshuris që ka të bëj me njerëzit dhe krisat dhe dëshuris që ka të bëj me Allah njuhje e këse vje ndarëse thot është shumë e nevojshme nga se shumë njerës kanë devju për shkak mos njuhje se kësaj ndarje. Kanë devju për shkak se nuk e njuhjen kët nuk është ftir me njëft të ndrosh këtë këtë ndarje aftë. Prandaj diëtorat i Islam thashë e kam përmend këtë ndoshta për kuvizim ndërmëta të, të ndërshme, por prezantimi që e bëra, shpresoj qet i qartë për ta kuptuar se çka i bën me dashur Allah në mandumën. Tjetra që dua të përmendin kuadrin të kësaj teme. Ka të bëjë me eh uh, pozicion e kësaj dashurie dhe rullën e saj në jetën tonë apëton. Nëse dëshurijet në rullëzër dhe Allah të mënuar është shumë rëndësishme. Êtë është baza e fesë. Aja është lëvizësi i të gjithë të dhërjimë më tjera. Por veqë aja vetë vetë ju nuk mjaftën. Përën e ka njerësë janë mjaftu me dëshurijet dhe Allah të gjellë une du zotën. Në të të të të të të të të të të të të të të të të Dashuria nuk ka prodhu në shtrim. Nuk ka prodhu frikë respekt. Nuk ka prodhu mbështetjen Allahu Xha Lahuala. Nuk ka prodhu admirime të tjera, padyshim se këtu kemi keç kuptim me rolin e dashurisë në jetën e besimtarit. Dashuria ndaj Allahu Xha Lahuala nuk është një përjetim i këndshëm që njëri ngushëllon me to kur ketë lojë në atë. Apo njerëzo zakonisht dinë mu ngushëllu kur ketë lojë, thotë fam na që kam zot nafton. E para si më lon tiet nuk thoj këtë çështoftë. Apo po kur e ka braktis filoni e fistiku e puna, shoqënia, kur kur kur e ka gjetë vetësort i mashtruar, i tradhtuar, atë hamla që kemi Allahu nafton. Apo e as këç kë hamla më përpara? Andaj kjo dashur që vije si pasojë një emocioni, euforie e caktuar, nuk është ke mjaftueshme. Nuk, nuk është ke dashuria ndaj Allahut që ne po kërkojmë. Ajo ka një rol tek besimtari. Dashnia e Allahut nuk e ka rolin e ngushëllimit, nuk e ka rolin e zafencimit, kur e hub k dashninë zafencon me Allahun. Nuk e ka rolin e plotësimit, nuk po do njëherë sa duhet, ata po dojnë po jo sa duhet, apo ti po ke nevojë e plotson tash me Allahun. S'ka këso rol apo të. Dashnia ndaj Allahut xhallahu ala e ka një rol ke tjetër. Cili është ky roli që ka dashnia ndaj Allahut xhallahu ala? Roli i saj në roza është roli i saj është i përkufizuar në 3 fusha, sikurse ka vonë dietarë. Roli i dashnis i ka tri fusha. I ka tri, tri roli i ka dashnia te Allah xhallahu ala teknik. Sa është funksionale këto tri dimensione, a që është prezente dhe a që është kualitative. Sa nuk është efikase dhe funksionale, atëra ose është për ngushëllim, ose është për plotësim, ose është në rezervë. Kur të mduhet, inkuadroj dashnia te Allah xhallahu ala, zë mduhet. Nuk është rezervë dashnia te Allah xhallahu ala, ajo ajo është bazë, ajo është esenc, pa to zbotet pa gjithçka bote apo pa to zbot nuk ka iman nuk ka besim ashtu duke qenë Allahu xhallahu ala e çfar roli ka për kë dashnin pasi e kuptuam dallimet çfar roli ka edhe tek roli kuptojmë që komplet dallon prej dashnjeve të tjera ato dashnjeve të tjera se kanë këto lapa roli i parë të ndryllëzer është dashuria ndaj Allahu xhallahu ala kur është kualitative kur është e kuptuar si duhet kur është në nivel në durë, si kurse do t'i përmanim pika që e shtojnë këtë ashuri dhe e silin këtë ashuri, kur është i duhet, roli sa i parështë të lërgënë gjdo hamendja, të luftënë gjdo vezvese, të luftënë gjdo dilemë, gjdo dyshimë, gjdo epsh, i së li qëndrënë mësteje me edhe mes rraspektimit të kërkjes ati që ti pa e dëna tonë. Mësteje, Edhe mes kërkesave të Allahut ka një hapësirë. Është një hapësirë e caktuar apo? Në atë hapësirë nuk ta merr menjëherë sa rebeli është aftë. Nuk ta merr menjëherë apo sa kriminali është. Nuk ta merr menjëherë se sa punuat më të madhe me shkput lidhjen. Mes dërgimit edhe zbatimit aftë. Nëse përshamu, me kuptu të është më drejt, përshamu për flasën. Krejt që a këndë dëgju që o mirë me bo. A e ke bo? Jo, së ke bo, apëta. A ja ke nisë mu falën, me i herë, si e ke morë vërsh, qa në mozë dhe obligëm që ke kilë? Ja, ma vonë ja ke nisë, apëta. A i ke lonë dë punë, si e ke morën që është keqë, me i herë e ke lonë, me i herë. Ja, ka, ka që një, a, a po? një lërgësi me sajë. Në atë lërgësi, ku tjenë dhe gjenë, se du në bu kitë punë, mes dëgjimit edhe kohës së zbatimit, është një hapsir. E në këtë hapsir, punojnë bandat e shetanet apëtën. Me këput, me hamendje, ka kohë, apo, hanë i mirë kjo, apo pak ma vonë, do të bëjë, apo, po mire kjo, apo po më pëngon këto, vin dilema, vin dyshime, mos pëmthojnë, mos pëmflasin, lëj, lëj, qështë e të vinë, për i ka vinë këto, këto jënë ato punët e, kësaj bondë, së shejtanit apo, që me ndërpre funksionimin e, dëgjimit, që të shëndrodë në të zbatim, e cila është kunder tash kësajna, që këtu tash punën një fuqi, me së mrabës, Nga atot mira që i keniti që është mirë Ta që duhëshme ju ravanshu Me qka kanon lemat me dash një të. Kur Allahon e dan As të nuk njim Hamendje mu, as vezvese A i that, s'ni njërë atë A nuk njim, kur gjopë Ke po njërë i përshamu kër e dan dikon Kër e dan dikon A me dan shumë Edhe vinë mi vull keqë për ta A ti duke që pëllivdojnë Që farë më thatë Absoluti, ama kër e dan hakikat Ju jo quç sh... atë që si thësh po duam ka hera po me një fjalë e disha vëllai në po apo çëshe dishë që që sovet e, e, e një po e dën një fjalë vertikut tan rëjaptën çfarë dosh njëa kjo be e këtu e vë çes kodash njëa ta kuron dashnia, Kuro dashnia sinqert e fuqishme apo sa mendet kur apo ça dush thua jfton le të vjen shejtani me 1000 hamendje me të hamend për namaz absolutisht apo veçse ta shton bindën më tepër apo E po, me arë shejtoni me të hamend, se përshemull nuk është mirë më nërgu të i ketë-ketë, pi, pi pumëve të kësi japëtën, le i dëse të gjinin atë japëtën, ha? Hamendën jetët, qëka është a e që gjithë tha këtu, gjithë tha këtu hamendje vezvese, i shmbraps, edhe e lenë rrugën e lirë, me zdëgjimit e zbatimit, dë është një enda e latën zhjën. Wallaj, kër e dëmë, s'kamuha mendje, as priton, as lodhesh, as nuk duko se po të bën keq. Kët bojëja duko ti u kënaqesh. Pa neer ditë ditë vështolle kanë ardhur me kët dashurinë të Allahut xhallah në kët aspekt kanë thonë nëse njëri në xhenet që është të kënaqet, që po kënaqim na, bëjë gjë mirë koha ti hapta. Që është më kujtë po në dyllë më kënaqoj Allahu dit për atë apo nim ze apo nim keq apo tot kë apo na vëheni të mërzit ndjenja Jo kodoçi se kanë pa as këtu. Unë sikum zatet ata po e kum lexu për ta. Apo kanë thonë me kon xhenë çu këtu, bajagimir koka, çu është bre që çu? Apo çu çu këtu me kon xhenë ç po nën ndjenë? Jo, alla sa na poprizëm amirish, alla ze për çu këtu? Llo dia vështësi, doman lloj le probleme një jetë që ka njerë. Ndërsa ata i kanë tej kalu gjitha këtu. Jo që si kanë pa as ata? Jo i kanë pa as ata. Apo, po dëshurien dhe Allah Gjallewala, va wa ka umëlsu gjitha këto Përëndaj, rulli dyt I Dëshuris, kras, luftimit Të hamendjes, sëmbrapjes E cytjeve dhe vezvesve të shëjtanit Kraso e ka dhe një Rall të të tërën Aja është Nëmbëlsimi i adhurimi opten. I banë adhurimet të amla A keni namaz Për shambull Ose a Gjithku shpineve ka honger amëlcinat. Ja din, më thon dy ku, për shembull, është një është një ushqim kam në baklav, ti më të ka dhutash, ja më lash, po tash më ka luçar të amël, apo çfarë do të thaj, po e kam provu e çaja po. Pra, Sidote e kam provu, ndonjëherë ke shpjegimet bim poshtë, apo çut kimi ka dhut di ku që ka është të amël, s'u shpjeguat të amël. Provoat. Apo e paramënda për shembull njerëzit kanë tregu sa ambelsida më e amul me buot që e kanë pretu në herë që e kanë ndii ambelsin e saj është kur e kanë vendosur kokën së zgjatha atë. Atë vjen amul kur ajo e ka kokën së zgjatha? T'vjen mirë në ashta. Pushon ama për amul në, në, në ishalla. Inshallah dikush e pretuapton po ka thonë që është amul. Ka thonë që është baje i mirë. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. "Wa ju'ilat kurratu 'ayni" për salat. Kurretul Ain, gjunraba është një lloj knatësie dhe preje shpirtërore që nga knatësia e madhe apo dhe kënsëm, edhe pritimi i këndshëm edhe lot rrjedhën atën. A keni të koha ke një, një pikzim? Po. Që ta kalon dietatorët lot e pikllimit janë të nxehta, apo se dalin nga brendia e mrzisë, që është prekje shejtonit, apo e shejtoni është i zjarrit pranë kut prekaj e nzen ujt e lotit kur del nga pikllimi dhe mërzia jfton ndërsa freskia e epizodit që ata loti i gzimit është i freskët nuk është sikur se loti i pikllimit jfton andaj ka thon pejgamberi se çka e knaçsi e madhe e madhe e madhe, madhe që dikush pisaj, mu namaz më ka mbisoj mund namazu ka vënë allah ila a ke kord ner pikzimi që i ardh koha namazit pa një ma pikzimi të madh heer e çka dashnia e bën këtu qështë e kanë bojë, dashënia, e kanë dojë shumë njëngëzu, këshumë thjeshtë, dashëria i lecën, i embalësan, jo i lecën, se lecimi është të të shkoll, i të shkallë, i embalësan të gjithë të adhurimet e tjera atër. Ma dje dhe në rasët e vuaj tjes, apo, ajo është ma mirë saj që tukë noqë. Dhe e treta, roli i dashëris në dhe Allah, roli i së cilë është sprova tek sa jete apo dhe sfidat e saj me butleta te kalueshme ato ka shum njehn tek soy bote vallai sprova nuk esht çudi qe dashuria apo ap sprova me i letsuot e e ke pa po njerin kur don diçka kur don diçka punon po kundër vetes te japun per hir dashnisata Jan Llejlemkë që është Llejlev të dashni. Disa janë tmira, disa janë shkatrruese, por kur njëri don nuk i kçyr pe ngjesat. Kur njëri don nuk e kçyr çnimën. Apo kur njëri don nuk e kçyr llojin, ama hiç kur don. Kur nuk don, fal me kosnë lvizatën. Prandaj dietorët kanë thënë, çdo gjë niyet në kësaj bote e lëviz dashuria. Kur çfarë Allah ka thënë, kur don tknoç, kur s'don badihava. Po dihom, trijë kemi çka dush, zdan. Dashuria është ajo që lëviz. A ndaj edhe një të kësaj bote, ajo që i e sill sabrin, ajo që e sill mbështit në Allahun xhelalu ala, ajo që e sill shpresën se ku do mirë, ajo ajo gjithsa është dashuria e Allahut e mënduar. E bësh kja. Çikaj ka bu sahabet e pejgamberis sa sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ato vështërsi me i përjetu në Mekë, Medinë, e gjithë ato sakrifica me i bo, pëse? Për që nështë ju? Vëpse e ka ndashtë atë? E ka ndashtë Allah unë gjallohat dhe peganberin s.a.s. Andaj, kër e kanë, kër e kanë, uh, zënë rab, kër e ishte me kësë Khubejbin, radhjallahu anhu, edhe kanë gjuku me e varë, me e mytë, me e ekzekutu. I kanë thonë, a, uh, A kështë pasë shef me konë vënd të shef Muhamide Alisantën? Êshtë parnaj është largë, s'ka pasë të tëre me e përquë, 500 km lërgë ka pasë, kërë kërësia që në lajimin, në është të kësh mujtë me përdur pak, kësi lej laj i kemë, me thonë, me laj që e murë në qafaj, në konopë, në prune, i fanjeri, abdë, ka mujtë me bëti shka të i për atyna. Ka thonë, ju, aj me konë këto, po thonë në ti më pru këtë me qitë se, se Qëka i ka e pegama të këtu e njerë që ka të shumë e dashtë të latën? Qëka i ka e? Qëka i ka e? Qëka i ka e njerë muhammed e shumë ashabve ti që ka të shumë ka që në gjendje me enguho allo? Qëka i ka e? Kurë gjë për kësa i bote? Pasë dëshnisë. Pas Ato qëka është kërjesoria. Andaj kur e kanë dashtë, kej të letë i kanë pasë pasë e mështë. Roli i dëshin dhe la gjellëvara të nëllëzër është. Roli i saj � tanëa fuqi dhe energji për të kalimin e sprovave dhe sfidave të kësaj bote auto. Në çfarë ke mi dashuria ndaj Allahut Xhallahu Ala duhet të ketë këtë rol. Prandaj sigurisht se çik si ka fillim. Dashuria ndaj Allahut Xhallahu Ala nuk është e prekshme, kështu me pa. Apo nuk përkufizohet, sepse so është më e madhe se çdo përkufizim. E atë çka bëhet me ta, ajo përjetohet dhe reflektohet dhe manifestohet. Për hetimin e saj mundën njëherë një mi u pshitil o në sajdi e duë Allahun farë, normal, s'ko njëri në boq që nuk e të në Allahun Gjallahu Hala mirë pa Allah Gjallahu Hala ka bërë provimet saktuara që në basë të tyre manifestuat dhe njëhet njëhet për së afermi dashuria ndaj Allahu të, të madhluar ndaj të nërozër dashuria fillemesh karal të rëndësishmë jetën e kësaj bote edhe roli sajë thasht është ishtë i shtirë në tri dimenzione të rëndësishmët e kësaj jetët dhe gjithasht Ajo ci prezanton rëndsinë e dashurisë të Allahut xhallahu ala. Ës sa ajo është shtylla e fesë. Pa të nuk çëndron feja. Nuk ka islam, nuk ka fe pa dashurinë e Allahut xhallahu ala. A mundesh më kon punëtor në një firmë, po nuk e dën drejtorën? Mund të më kon. A mundesh më kon xhamat në xhami, po nuk e dën mezin as xoxhën? Unë falllahu akbar, falish. A mund më mun, kon? A mundesh më kon në fesë në njëri, po s'e dën t'karahisë Allah, po nuk e dën. A mund më kon? Ban Për shamull, a, a në lotë në bëjamë një dikuj, pësë nuk e donë tjetëri që ka qëtë në bëjamë, nuk anë lotë? Gjithë shka mundë me funksionu, përveç fesë. Nuk ka mundësi muslimani, tjetë musliman, e me thonë që, unë e besojnë në lampë, nuk e duhe Allah, që në hotër po, a vëndë qëtë, e ja, s'ka kështafëtë. Nuk ka adhurim pa dëshni, e pa mundë shmështë. Pse atëherë, dëshriën dhe Allah gjëllevale është shtylle e f E para, kanon djetarët të nërlozër, është shtylla e fesë përshkak se dashurian dhe Allahot më nuarë, është ajo që e bartë njeri unë dhe e motivën dhe e shtyen me i kry obligimet. Pse? Fëllimish, dashurian dhe Allahot në nënkuptën, dashurian dhe shpërblimit që a e japë. Dashurian dhe shpërblimit që Allah e japë, është dashurian shumë madhë, me e dorë gjenetit. Me edasht takimin me Allahën. Me edasht shikimin e ftyrë në laot. Këtu e në punë, noja. Këtu e më tijen të hatashme, noja. Shëkën që fa ka thënë djetarët për këtë qështja. Se nga njëre nuk e përdorim shumë, ose nuk e kemi shumë aktiv, dashrin dhe i shpërblimit. Po të ishtë aktive, adin so pun i ndryshtinit e në kështë e botatë. Adin me alisëm kër është kryu, ku ka qenë, në gjenet, a ofun në gjenet, në regull, ka boni aty një shkirit saktuar e ka nëzirë Allah për gjenet e vëtë. Pa e ka pa po gjenet në Allah, kër oronë tukaj, apo, a i kejt përmalimi ti, kejt malëngimi ti, kejt men në dika qinte gjenetit, edhe bit e vet i kejt duku qashtur. A ndërthot ibnja basur, rradi Allah anhu, kër e kanë pytë, Sa Kur mas Ademi te Aleyselam ka pas dhe sto uah Nuhij aleyselam Nuhij al sa më nuhi sa është faq, mëkati, shirku, idutaria, kër Allah, Allah i dërguari i parë i Allahut mas Ademi te Aleyselam E Nuhij sa më është dërguar kur është pas mqati, shirku, idyteria, kur njerëzit janë larguar nga adhuri i Allahut dhe Leval Allah e ka dërguar Nuhin aleyselam për m'i kthyn rrugën zotit Sa ka pas mas Ademit dhe Nuhit alsa më kanë pyetur Ibn Abbasin Ibn Abbasin ka thënë që nuk e din po Aja këndë gjuë pegamberën e sëmë që i kalonë qërë të qëka? Ka thonë i më një abasi, mes ademi të ali sëmë, edhe në ujtë e sëmë ka pasë to? Ka pasë dhe të shekuj. Parë mëndoni, nimi vjetë ka pasë besinë pasërën. E pse ka gjëgatë të pa i bo allahë gjunatë madhë? Ta do gjunatë i kanë bo, po jo kë gjënojë të mlajë si kur së është shirëku. Ule matë ka thonë, fuqia e gjenitë ti ka mojtë, kam fillu me shumë u në Allah të aso gjelë. Ndajt, fëqia e, e, e dashuris për gjennet, haron njeri këtë, Allah të aso. Dashuria për flimin e Allah të gjelë lewala e motivan. Dashuria për të shpëtu zjarit gjennemi të aso. Eforta kja, në ko bashkë e thjesht. Për këtë arsyje, kjo dashuri për balë këture gjelëve që i përmenda, e bënd dashurin dhe Allah të shtyll të fesë dhe motivua si në kërësor për dhurimet. E dyta që u lemoan të kam përmendur është pse dashuria ndaj Allahut është shtylla e fesë. Nga se të ndrëllëzë, dietar ti kam përmend nën kategori të dashurisë. E para, e dyta, e treta, e katërta, e peta, e gjashta, e shtata, e teta e nënta, kulmi i dashurisë. Në çdo aspekt, a e dini si quhet kulmi dëshunis, qëtë i dashurisë? Quhet ibadhe. Adorim Allahun do ju sërsti bian kuliri konieri arrin në shkollën e adhirimit ndaj dikujt i bian që veç dashnia e ka qenë atë se të dish shkallët hipotena. Aja që bart në shkallët e adhirimit është dashuria ndaj Allahut më në fund. Për këtë arsye është stylli i fesë. Dhe e treta është ajo që e bën styll të fesë. Dhe thelësisht për çdo vepër dashurinë është se kush për të pranu një vej për të kallahu, kush është? Ajo në dy kushte. Sinceriteti edhe, pasimi me njekë Muhammedin s.a.s. Kush në kam pësu të farzja që që ka të reqate, ku e mësumë në këta? Por Muhammedin së më në ka thonë, në, ka, në ka thona, po. Por na, s'durëm e pasumë a me nësot, na të s'durëm i falë ka dy, se të është në manë zonë, atëre kam pasë zvagt, s'kam pasë fabrika, s'kam pasë punë, kam pasë zvagt, pas ka 4 më falë, në ka Se së banat du të me një, se së pranojtë jatësia me dyre që ata. Nësë katër me konë. Qëka të banë me konë i sinqertë për Allahën, kur gjëma shumë se të ashtë një e për ta ata. Pse njërët nuk janë sinqertë? Pse i doj njerëzit me i livdua ata. Me i përshita. Pse njerëzit bujnë punë për tjerë? Pse kanë dëshirë? Përfitimet të nërëshme. Qësë njëri si ka këto vëzvese, këto bakteri dhe mikroba, të shëjtanit si ka njeri, i ka, ka më poshtë me dashruin dhe Allah Gjellewala, kjo më poshtë që u a ka bërë këtyre virusave, dashuria, i aha për rrugën e shëndeshme së një qëritit dheve. Edhe vepra s'ka qëra po pra nuk. Nga dashuria për Allah në është dashuria për Muhammedin sërë Allah sërë Allah. Andaj, për këtë arsio dashni është baza e fest, pa te nuk ka asë një vepër. Gjdo vepër e cila, të ndër në la ë ngjurose me dashuri nuk çndron, madje as nuk pranohet, nuk mund të vazhdon, nuk ka kuptim. Për dashurinë te Allah xhallahu ala është shtylla e fes dhe baza e çdo vepre, nëse ne e kuptojmë drejt. Dhe më lani përfund të përmendë dy gjëra të tjera nga se kam mirë material tjetër që patjetër duhet të vazhdojmë në legjëratën e ardhshme që për të klasifikojmë të mëdha, por dua ta përfundojmë me një pyetje të madhe, që shpresoj tjet të dhe hyrje e Ligjera të sa artë shumë me lejë në latë të mandua. Ne e kuptum që ka i bije me e dashtë Allahën, dhe ndarja mes kësoj dëshurit dhe tjera dhe. E kuptuam edhe rolën e saj, e kuptuam edhe nevojën dhe rëndësine saj për balë dhe karsi i badeteve dhe punve tjera. E kuptuam që të sanë, mirë. Po një punë që këna kryo përta. Aja është, e pse duhet që ka shumë me e dashtë Allahën, dëshurit cila kejtë të puni ka. Mos thua asni dashuri tjetër të të nuk ka mundësi me pas Rolex të funksionojë. S'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Paraj dashën e Allahut leualla. E pse? Më pydi kam pse do të më dash Allahun po. Të Allahun Allah të më dash. Po e dim, e dim se të më dash. Mirë e kitë. Po pse? Kjo nuk është pse e kontestimit. Jo, jo. Kjo është pse e përforcimit dhe qërësimi dhe bindis, këpseja që, që të rëleka, vëjtë dy senëm i pasë parasysh, është e mjaftushme me do është Allah në gjëlevala. E para, qka thama të të këdëshuria, apo emocionit dhe arsyës dhe logikës, ku bëm pjesë dhe shënjën dhe Allah në gjëlevala? Të kënjohja, pse duhet me do është Allah në, përshka këtë qenjës e ti, për kryer dash plot për shkak të emrave të bukur që ai ka për shkak të cilësive për kryera dash plota që ai ka kan thon dietarët kush e nje Allahun nuk ka si mësim mos më dashur tregom ju lutem nëse e njihni Allahun me emrin Arrahman i gjithëmshirshëm dhe lezon se sa është i mshirshëm dhe sa ka mshiruar dhe si mshiran dhe sa ka përfituar një nga mshira e tij edhe në fund e ledzan legjeratën për emën dhe rrahman. Në fund, këtë zëtë që e ka këtë emën, dhe i ka këtë u të të si, e dan? Pa të të nuk vendosti ma së ne i mua tënë, apo nuk vendosti mua, gjykon logika ju të dhe arsye dhe të që, do mësdo du të me dashi tëmë, ta imponon. Ajë që një Allahon si El Kerim, bujarë, që bujarëja ti ka përshri gjithë tha, aspekt edhe tjetër të njerëzimit, edhe gjitha këto çështje të tjera po. A ka mundësi më e dashur, anëso më shumë të një vullloj më shumë me dënaptë. Andaj Allahun e duajm për shkak të njohjes që kemi për të. Njohjes që nën kupton njuhën e emrave të ti. Tij, ta njohim Allahun Azza Jell, që ta duajm. Nuk kemë mundësi më e dashur në çështë nuk e njohim atë. Për ta syë edhe rruga kryesurë që në shpje të ek dëshuri Allahot e pasaj të ek gjithë taktu që i përmenda dhe shumë që i këra me i përmenda u dhëkryj që i tërë kësoj është njohi Allahot aty përca këtoj të ka kime shku e njohi shkan u dhëzajt nuk e njohi pa të kecështë përfundojnë aty ku nuk duhet prandet në lozer përdu me thonë se aj që e një Allahon njohi e me emart e ti dhe të bukur dhe si pasaj e E ndonë Allah në mënuar, kë njëri nuk ka mundësi ashtë një herë me i botë domë ashtë vetë vetës e ti, e nuk ka mundësi me i botë domë ashtë kërkuj tjetër. Të të Nga se dashurija ndë Allah Gjelleuara emësan si musil, emësan ku duhet me konë këtë koë në atë koë, emësan me këtë duhet me nejtë, emësan që ka duhet me folë, gjithë e emësan dashurija ndë Allah Gjelleuara. Kur vje si pasoj e njohjes dhe si pasoj e ngopjes a arsyës rëgjikës, ndërsa kur zhveshe dëshurien dhe Allahot nga njohja dhe kalon në anën e emosioneve dhe uforist, atër dhime në konë shumë e kjeqa përëm. Atër dhime në konë shumë e kjeqa përëm. Përndet dhe fraksioni i parë që ka dalë në islam dhe prej matë të dëmë shumëve, që masurit e ka dëmtu këtë fej dhe musliman, pejka mbiri sa ose nuk u akamohu dëshnin dhe Allahot a zë gjellë. Apo nuk u akamohu dëshurin e që i ka qua tërë pegamberi s.a.s. për havarigjit ata që i kanë vra musliman e kanë dhirë gjak kanë vra sahabe pse, pse e kanë buë këtë përlem jo përshka këtë gjunove që i kanë buë jo, pegamberi së më ka thon këta boj një badet ma shumë se jo sahabe i kanë për i badeta, për saftëpara këta sa shërë anjë në kur e që i ka pru saftëpara u rejtën dhe alata jo, dëshurin e i ka pru për dëshuria e uforive dhe emocioneve, jo e njohje, së ta kështë njoftë, së kështë njohëtë, së kështë njohëtë si punë këra po. A dhe nuk pëdre me e dashtë Allah me e ufori, asë me emocione, por me bindje dhe njohje, si kurse e ka dashtë Muhammedi s.a.s. Kush e ka dashtë Allah në mas shumëti? Muhammedi s.a.s. Kush e ka njoftë Allah në mas miri? Muhammedi s.a.s. Kush është me i dëbëshni për njërzimin? Këtëri matematikat njura, s'ka ku qënë katkullimi kërkurën, për po së tu, pse ka qenë ka qenë të bëshëm, pse ka qenë ka qenë më shërshëm, pse ka qenë ka që bujarë, ka që bëmirë, pse ka qenë, dhe pse ka njoftë allonë dhe ka dashtë allonë. Andaj, jo me dashtë allonë njoje euforike, që vërshënë si kurse lumë i papendë, por njoje kontroluar dhe mëna gjuar mirë me dituri, e cila e mbush zemrën në mënyrë të menaxhuar si duhet zemrën të me dashin Allah të Allahut të mëdorë e pastaj çdo sen është ndryshe pastaj atë për kët arsye duhet Allahu më dashhtë për shkak të emrëve që i ka dhe për shkak të cesive që ka për shkak të veprave dhe punëve të urtat që Allahu i ka domosdoshmërisht logjika dhe arsyeja të shtëpiën më e dashhtë Allahu jë logjika e luhur dhe e dyta pse duhet Allahu më dashhtë unë to ku bën pse duhet Allahu më dashhtë Nuk po them që ju keni shype, po ju bëj ndonjë. Jo, jo. Po po ju tregoj se ka duhet më i fol vetes për më shtu ka dashni dhe më rregullo ka dashuri dhe më sistematizoj si duhet ka dashuri. Mos mund të shkapërderdhur, mos më lënë të vërshuar, mos më lënë të pa kontrolluar, por të jetë dashuri si duhet, sikurse ka qenë dashuria e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Allahun tebaraka ve teala. Dhe shkaku i dytë që duhet gjithmonë ta meditojmë është E nuk është jashtë parës Por e kanë do të djetarës se Pak më marak e kemë qita Na si kresin e dopë Na kena marak, kush nga bë mirë Apo? A po A kemi po, dhe fmiu I don kretë, po kush Din e dhe e natë morsh, din këmë e doshë ma shumë A dhe njeri është i til Kush i bën mirë e dan E kush të ka bë mirë ma shumë sa Allah Kush të ka bë mirë Njeri e donë nonën pëse Pëse e ka borë, nonën mu i mbarë ka të Apo? Ajo ka qenë, nërmesh non është non, e nuk kontesot roli i saj, po e dë njëri. Pse? Pse ka pas për ty, konsiderat të ka bartë në në mëjdet. Pasaj të ka ushqy, pasaj, pasaj, pasaj. Mirë, kur këthesh një hap para nonës, apo, kush është atjartën? Kush e ja ka mundësu nonës me të pasatje. Kush të ka zhvillu më barkë në nonës, të ka begatun me sy, me vesh, në forumat e bukut ka kriju e kushta ja këtë nonëse ka buar fën as nuk dinë belaftë vallahi më japon nonzët për të ka organ moncure çikosh bubregu ia pi avocata ka qishin kryoptë nuk din ku kovenë nafton nuk din po s'din ku kovenë nafton pidashnisët që të munduket më mirë nafton pidashnisët nersallahu xalla xalahu shiko ku ka kriju çdo sen në vend vet çdo sen në vend vet a nuk të ka bë mër alao pa orn kët botë Hala kur askush s'ka mundi me të bëj mirë, Allahu xhallahu ka filluar me të bëj mirë bajgishëm aftë. Kur i donnë kët botë, kush të ka bëj mirë? Sot dikush po, nëna më ka dhënë çumsh. E kush j'a krijoi çumsin? Allahu xhallahu. Po mbi gjeta kush më soi ty që duhet të çumsh në pijë ju u, japën. Kush të ka mësuar fëm? Allahu xhallahu ala. Sikur se kem përmandë, kjo duhet me milione herë të përmand. Wallahi, krijt, krijt pedagogët Edhe sociologët dhe këtë psikologët e botës më mbledh. Apo me ul fushën e poshtërit më thon, çore, ti je on kët bot, këtu do të më hëngën me pikë të skapata dia vota. Fmi is më, më kazu. Edhe ti mish Sunhan, hera s'skidha, as ta bën lukthiave. As Buk Sunhan, ti duhesh ran tomën me pikë. Që s'më kazuat ti? A thot fmia, Allah e shpolevse më shtut. S'merrresh Allah. S'kupton. Kush e ka mësuar që vet çumshti krympun? Kush? Çaj që duhesh me dashjë gjith, kurmës me harrova. Çajt kam shlohu. Çajt ka ia pieta thon. Apo? Kur's kamsu me marr frym. Kur's kamsu. At kanë nejt nona dhe baba te kryt me qyrë mos spa, mos panal, jo ja, merr merr, ha? Jo ja, Allah, kanë nonç atë tu fletat atë kanë kry. Ka moshu punat tona, kanë non po flet mirë, kanë marr vesh si e gjat kur ke kohë, kur i ke lyp. Enkon kur ke flet, kur kur s'u kon me ty, koshu kujdes për ty. Allahu gjerële gjerële u. Unë së një përmeni, sot mirë e ne ka i bëbëtën. O Allah, kur së një përmeni? Sa i vetë ka thonë, i në të uddu në më të Allahi, ne të hësuha. Në që të dërimi një mru, së muni. Nuk muni kur, apsulitisht. Mirët Allah të kur së muni, e dhe. Po s'paku, s'paku mundohu që përmes përkujtimi të këtyrët mirëve dhe bëmirsive të vazhdujshme që Allahu gjerële u. I ka bënd dashurin për te në base kësaj për mirësi jepë. Mënau, njohja e Allahot dhe njohja e begativit Allahot, apo jenë arsia kryesora, pse duhet Allahon me e dalun nga gjithë tjertë dhe veçant ato me e dashtë krasë tjera, për. nga se askusht nuk duhet si aj, pse, nga se askusht nuk është si kurse aj, lejë se kemi thli hishej, askusht nuk është si kurse aj, për diri se askusht nuk është si kurse aj, askush nuk duhet të duhet sikur se atë. Dhe përderisa askush nuk të ka bën mirë sikur se ai, na s'pomohojm ti të kamo mirë. Jo, jo, të kam bën mirë, po kur kush s'ka bën mirë se Allahu dhe si Allahu, andaj përderisa begatia e tij dhe bamirësia e tij për ballti është e veçantë, a nuk duhet më kon edhe dashuria ndaj tij e veçantë, a nuk duhet më kon? Padoshim se po. Dashuria e cila përsipër po për e them me të pa për përfundoj, nuk ka suks të tjerat. Ës dashuria e madhërimit e respektit, e nënshtrimit, e përulles dhe e pranimit të pak kushtëzuar që ka do qëtë vje prej ti, pa eksperiment dhe pa prova, apo nënshtrim i plot nga se aja që ka vje prej ti, gjithësese është në dobinë ton dhe është në të miren ton. Këtë në amësën veqë, dashurian dhe i allautë më dhruar. Të nërëdhënjë këtë temë është në gjërë, u munduami i përmirë dhisa pika në këtë një gjëratë të sëndshme, Por, pa tjetër kanë metët dhe pika të tira që me lenë, Allah të mënur, do t'i shqilojmë edhe në takimin e arshëm. Dhe atër, Allah në lësë, Allah të me imbu zemrat me dashin dhe ti. Allah në mundësof që ajtë nga do neve dhe ne të dojmë ata. Dhe Allah në mundësof që të dojmë njëri tjetër për i të ti dhe t'i dojmë veprat që Allah hu i donë. Allah hu ju dasht, dhe i takimin e arshëm. O salam ala Muhammed, o ala Ali, o sahab, o salam, o të simi këtiro.